Volen fer fora el taller de bicis de Roquetes Verdun Porta més de 6 anys funcionant Surt dels joves de barri i participa en un munt d'infants, adolescents i joves de la barriada Funciona sense calés i treballa de manera comunitària amb la resta d'entitats de la zona Un taller de bicis sobre el que ha escrit Manuel Ribas O en Josep Maria Huerta Esclavaries, entre altres Absurditat, esmorzar solidari dijous 17 de març a les 9 del matí al carrer Joaquim Valls número 137 aturem el desallotjament del taller de bicis no absurd acabar amb un projecte veïnal per deixar un solar buit? no és absurd tancar un espai que promou la bicicleta quan el petroli s'està acabant no és absurd deixar els joves sense un espai en un barri on falten espais per a joves? No és absurd que en temps de crisi hi hagi més financiació policial per desallotjar a les veïnes? No és absurd tancar un espai veïnal quan fa pocs mesos s'acaba de tancar un altre al barri? No és absurd que diguin que volen construir més pisos quan hi ha miners de pisos que estan buits i s'especula salvatgement amb els preus? No és absurd que en temps de crisi es destrueixin projectes en lloc de crear-los? No és absurd que es criminalitzi l'autogestió veïnal quan sabem que la gestió dels polítics no funciona? No és absurd que totes estem en bans d'uns Taller de Bicis Aturem el desallotjament del taller de bicis Dijous 17 de març Esmorzar solidari a les 9 del matí al carrer Joaquim Valls número 137 Per més informació viciosxs.prouespeculació.org